Кейм Макдонал. Цей хемерний світ. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 48. Коли дим навколо дверей розсіявся, всередину вдерлися з десяток озброєних чоловіків із закритими обличчями. Вони в один голос закричали, щоб усі лягали на підлогу. Ганна, яка вже й без того була на долівці, не рухалася. Вона глипнула на стелу. Та стояла, втупившись у власні руки, неначе зацепеніла. Двоє штурмовиків із закритими обличчями різко повалили її долі. Оближте її. вигукнула Ганна, але тут і її скрутили, брутально перевернули, завели руки за спину і надягли наручники. Поклали обличчя вниз на волого бетону долівку. Ей, легше. Досвід із наручниками в Ганни обмежувався двома випадками. І ще одним інцидентом, коли вона спробувала зробити щось особливе на день народження. Свого майже колишнього чоловіка. Останній випадок усіх причетних примусив почуватися вкрай ніяково. Хоча й важко сказати, що ті ситуації зробили з неї експертку, але ці наручники здавалися іншими. Грубші, важші й чомусь холодніші. У голові вигукнуло слово кайдани, але вона не була впевнена, що й воно тут пасувало б. Здавалося, що на ній зараз щось більше, ніж просто метал. Вона озорнулася і побачила, як Бенкрофту, Маретті ба навіть непритомному стержасу. Так само надягають кайданки. Ганна розгублено глянула в інший бік і побачила, що на неї дивиться Стелла. Їй було соромно за те, що вони заподіяли дівчині, але запізно вловила ідею Бенкрофта. Грейс сказала, що зриви у стели трапляються, коли вона втрачає контроль над собою. Грейс. Стело, стело. Дівчинка неначе сфокусувалася і здивовано глянула на Ганну. Здавалося, лише тепер вона усвідомила її присутність. З Грейс усе добре. «Вибач, грейс у порядку. Стела заплющила очі. Перш ніж Ганна встигла ще щось сказати, на долівку між ними штовхнули довгоязого чоловіка на ім'як Сандер. «Це помилка», – говорив він. «Я один із...» Він рував, бо озброєні чоловіки розступилися, і з кола вийшла дрібненька жінка. Ганні знадобилася якась мить, щоб збагнути. Докторку Картер вона бачила лише раз у поліційному відділку, коли та поінформувала, що Ганна може бути вільна. Ця жінка здалася їй дивною, але вкрай життєрадісною. Сонний мозок Ганни не міг поєднати той спогад із жінкою, яку тепер оточували штурмовики. На додачу до сюрреалістичних подій, у бабічнеї ще стояли руді хлопчики з витягнутими руками і напруженими личками, в близнюки. Дітям було близько дванадцяти. Докторка Картер повернулася до найближчого штурмовика. Ну як? Герметичність підтверджена мем. Чудово. Можете розслабитися, хлопці. Руки дітей упали і притиснулися до боків. Один захитався мов на ватяних ногах. Молочинки, мої любі, матуся вами дуже пишається. Можете піти в машину і почекати там. Марандо? Тут з'явилася Матрона, взяла хлопців за руки і кудись повела. Докторка Картер не озирнулася, але гучніше додала. І не давай їм гратися з радіо. Вона опустила погляд на людей на долівці. Якщо чесно, після такої великої вологої площі вони цілий тиждень іще ходитимуть утомлені й бурчатимуть. Доведеться все-таки повести їх на Нандо». «Можна я просто...» – почав був Маретті. «Ні», – докторка Картер ледь змахнула рукою. Маретті – миттю замовка. «Якщо можна», – заговорив Ксандр. Ганна звернула увагу, що на цю спробу таким самим помахом руки не реагували. «Ні, містер Оксандр, не можна. Ваші дії та дії вашого начальника ми обговоримо пізніше. А зараз у нас тут гості». Ганна глянула Ксандру в обличчя. Він, очевидно готувався до довгих і незручних розмов у недалекому майбутньому. «Так», – підхопив Бенкрофт, і – «я б не хотів бути нав'язливим, але докторка Картер – наша адвокатка. Не знаю, як інші, але я маю намір позиватися до суду через завдану мені моральну шкоду». Докторка Картер гигикнула. Принаймні Ганна так розцінила звук, який вирвався з її рота. Насправді враження було таке, наче хтось бурундучка душив. «О, любив Вінні, ти, як завжди, чарівний». Докторка Картер вказала на Бенкрофта, Стержеса і Ганну. «Оцього-оцього-оцю ми випускаємо назад». Двоє людей схопили Ганну під лікті і поставили на ноги. мить кайданок на руках не стало. Вона стояла біля Бенкрофта і потирала зап'ястки. Ще двоє штурмовиків підняли Стержеса і мусили ловити його, бо він відразу почав опадати на долівку. «О, то...» – заговорила Картер. «Він непритомний, дурники. Винесіть його на вулиці і напоїть чаєм. Штурмовики послухалися і понесли непритомного стержаса на двір. Йому треба в лікарню, озвалася Ганна. Докторка Картер уперше глянула на неї. Ой, люба, повір мені, у лікарню йому точно не треба. Та штука в його голові з, ну, ти зрозуміла. Вона склала пальця, щоб показати щось подібне до ока. Вона вб'є носія отого стержаса, якщо відчує небезпеку. Ганна спробувала перетравити нову інформацію, але не змогла. Згодом ще поверталося подимки до цієї розмови і соромилася того що кивнула і сказала. Окей, дякую вам. Докторка Картер поблажливо усміхнулася. Будь ласка, потім звернула увагу на Бенкрофта. Вінні, якщо ти хотів знову зі мною побачитися, то були й простіші способи це влаштувати. У тебе ж є мій номер. Так, думаю, в мене тепер є і твій номер і ще багато чого. Ну, любчику, я ж не думала, що такого, як ти, може налякати владна жінка. О, жодного разу, заперечив Бенкрофт. Просто не впевнений, що в нас вийшло б. Я головний редактор газети, а ти, виявляється, працюєш на якусь тіньову організацію, мета якої керувати світом з недоброю метою. Доктор Картер знизала плечима. Та годі. Ну, невже я не можу цим займатися і залишатися водночас з твоєю адвокаткою, трішки волонтерства, корисного для душевної рівноваги. Так от лишення не впевнений, що в тебе є в чому тримати рівновагу. До того ж. Бенкрост видобув. Зит кинув цигарку і заплескав по кишенях куртки в пошуках запальнички. "Здається, в нас тут вийшла справа про неправомірне позбавлення волі. Але для тебе це може бути справжнім конфліктом інтересів. Ти ж бо лідерка такого собі центру з виховання малолітніх фашистів". Докторка Картер жартівливо набурмотілася. "Вінні, сонечко, ти засмучений тим, що я тобі розповіла кілька манипусіньких казочок?" "Звісно, ні", відповів Бенкрофт. Я спирався на припущення, що адвокат не може брехати. Хоча я переконаний, глибоко в душі ти бажала мені найкращого. Може, ти цього не бачиш, але так і було. Бенкрофт розвернувся, бо відшукати запальничку йому не вдалося. А в когось із вас не буде? Докторка Картер класнула пальцями, цигарка Бенкрофта припалилася сама по собі. Він втягнув дим і з неприємним подивом оглянув на сигарету. Знаєш, останні два дні... «Ці фокуси-покуси скрізь, куди не поткнися. І от перший раз, коли вони, бодай, чимось корисні». «Як докторка, мушу наголосити, що ці штучки тебе вб'ють». Бенкрофт вийняв цигарку з рота і роздивився. «Серйозно. Вагоме зауваження, коли його чуєш від жінки, яка вживляє людям паразитів у вигляді очей». Докторка Картер тихенько заплескала в долоні. «Отже, здогадався. Це було не так важко. Ти тут, а для цього мала би якось за нами стежити». Тож ти автоматично стала відповідальною за ту чортівню в голові нашого інспектора. Віся б заклад, що вона там уже довгенько. Інспектор стержив сумлінний і невідступний детектив. Для нас було б корисно тримати його роботу в полі зору. Очевидно, відповів Бейнкрофт. Пощастило ж вам із ним, бо, ви видавлюся, так і не змогли знайти цю відсталу американську свиню самотужки. В очах докторки Картер спалахнуло роздратування. Я переконана, що рано чи пізно ми б його знайшли. Невже, глузував Бейнкрофт, а мені здалося вам більше до вподоби замітати незручні ситуації під килимок, а не ловити злочинців. Не дорікаю тобі за те, що вибрала такий час, але мені здалося ми втрутилися в найкритичніший момент. Насолоджуйся перемогою, поки можеш, вінні, бо на ранок уже нічого не пригадаєш. Спробуй ще раз, огризнувся Бейнкрофт. Я і присутні тут двоє моїх колег, працюємо в редакції цього химерного світу отже, захищені умовами аккорду «Он як?» – озвалася докторка Картер. «Я бачу, місіс Гарнфорд встигла до вас заскочити». «А вже ж! Розмова вийшла дуже пізнавальна. Вона багато чого пояснила». «Невже?» – перепитала докторка Картер. «Що ж, ми з тобою теж одного дня багато чого прояснимо». Вона повернулася до найближчого чоловіка в масці. «Ці двоє можуть іти». «Троє!» – Бейнкрофт сказав на стелу. Картер похитала головою. «Вона спірний об'єкт». «Вона моя підлегла, ось хто вона». Вона захищена. Зважаючи на те, що тут сьогодні сталося, я б очікував, що ви всі з превеликою охотою, бодай про людське око, будете дотримуватися жодної букви акорду. Вона не задокументована. Не хвилюйся, відповів Бейнкрофт. Я залюбки задокументую і її, і усе, що тут сталося, і то в деталях. У цьому немає потреби, ввічливо відказала Картер. Ну, не вгалав Бейнкрофт. Це залежить від того, під яким кутом дивитися, геш? Докторка Картер обвела поглядом стелу, потім знову Бейнкрофта. «Добре, вона теж». Двоє штурмовиків підійшли до стели і звільнили її. «Крім того», – втрутилася Ганна, – «поліція має повернути все наше обладнання, а інспектора стержеса мають поновити на службі». «Я не контролюю поліцію», – знизала плечима докторка Картер. Бейнкрофт глузливо розреготався. «Ще як контролюєш?» Докторка Картер закотила очі. «Добре, гаразд». Я хочу, щоб мені повернули рушницю, докинув Бенкрофт. Звісно, чому ж ні? Ой, присоромлено заговорила Ганна. І тих двох бідолашних полонених теж треба звільнити. Що? Докторка Картер глипнула в вбік двох прикутих до стіни людей. Так, най буде. Вона змахнула рукою, і двоє в'язнів звалилися на долівку. Ганна зі стилою підбігли до них. Двоє звільнених заручників виймали кляпи і судомно дихали, мовби їх врятували зі шторму. Чоловік потар щелепу. «Чортові покидьки, засновники!» – прошамкотів він. «Я чула!» – розлігся складом голос докторки Картер. «Як ви?» – спитала Ганна. Жінка перестала розтирати гомілку і глянула на неї. «Ми живі. Зупинимося на цьому». «А вже ж!» – Ганна зашарілася, бо це було не найбільш вдале запитання. Двоє штурмовиків рушили до них, щоб поставити на ноги. «Не торкайтеся мене!» – застерегла жінка. «Мені нічого від вашого виду не треба». Чоловіки відступили, а жінка подивилася на Стелу. «А ось твоєю допомогою, Люба, я би скористалася. До речі, я Віра». Стела кивнула і допомогла Вірі підвестися. Ноги в жінки тремтіли, і Стела дозволила обійняти себе за плечі. Жінка сперилася на неї. Ганна так само вчинила з чоловіком. Докторка Картер радісно помахала. «Перепрошуємо за незручності». Байнкров чекав на них знову з милицею. Вони повільно пішли до виходу, і він сказав, «Вибираємося звідси». «І на цьому все?» – спитала Ганна. «А що з Моретті, Сандром і хлопцем?» Вона озирнулася до юного Деніела. Біля інвалідного візка стояв зніяковілий штурмовик. Досі було враження, що хлопець лише невиразно усвідомлював, що відбувається. Але на ньому теж були наручники. Віра заговорила втомленим голосом, але з нотками злості. «Їх не покарають по справедливості», – похмуро мовила вона. Той монстр Моретті із засновників, а вони своїх не вбивають, це їхнє головне переконання. Нема нічого святішого за життя засновника, його десь замкнуть, поки не вирішать, що він знову їм потрібен, а все інше самі між собою з'ясують. Просто побручать собі на зборах та й по всьому. Гидко, сказала Ганна, після всього, що накоїли, вони вийдуть сухими з води. Вони вже підійшли до порогу, і яскраве весняне сонце засліпило їх після напівтемряви складського приміщення. Віра поплескала стелу по плечі. Вона вже впевнено стояла на ногах. Так працює їхній світ, утім, дечого вони не врахували. Вона закрутилася зі швидкістю, яку Ганна вважала майже неможливою, і в процесі формувала руками фігури. Двоє штурмовиків, які відставали від них на кілька кроків, кинулися вперед, але виявилися занадто повільними. Повітря розітнуло скриготіння металу. Ганна почула гарчання звіра і побачила різкий рух. Він зробив широкий стрибок. Бенкрофт повалив її на землю а повітря сповнилося оглушливим тріскотінням автоматичних черг і криком смертельно пораненого звіра, від якого холула кров. У вирі подій щось влетіло у металеву стіну біля Ганни. Вона підняла погляд і побачила, як тіло бурлаки здригається від куль, які влучають в нього. Нарешті він звалився на землю. Складом розкотилися вигуки докторки Картер такої гучності, що недоступна простим смертним. «Припиніть вогонь! Припиніть вогонь! Він мертвий!» Коли відлуння автоматичних черг затихло, Ганна подивилася в бік кола штурмовиків. На долі лежало тіло. Докторка Картер із люттю дивилася на них. «Виведіть їх звідси, негайно!» Штурмовики брутально схопили їх під руки і потягли геть. «Що сталося?» – спитала Ганна. Просто перед ним лежав якийсь предмет, наче всесвіт давав їй відповідь. Проминаючи його, Ганна збагнула, що це. Відірвана голова Чарлі Моретті. Бенклеров зареготав, мов маніяк. На ранок йому болітиме голова. Розділ 49. Ганна вимкнула запалювання і дослухалася до тихого клацання і звіщання у двигуні. Вона не так багато знала про машини, щоби точно сказати, має він так поводитися чи ні. Втім, з іншого боку, їй було байдуже. Вона повернулася до стоянки біля лікарні. Невже від часу минулих відвідин збігло всього кілька годин? Запропонувала двом потерпілим зі складу підкинути їх додому. Жінка на ім'я Віра охоче прийняла пропозицію, але чоловік, якого звали Джимі, похитав головою, подякував і відмовився. Ганна подумала, що він шотландець, хоча важко було точно визначити акцент через відсутність передніх зубів. Тоді Ганна запропонувала підвести його до лікарні чи ще кудись, але від цього чоловік теж відмовився. Бейнкрофт глянув на тремтливі руки Джиммі і мовчки вручив йому напівпорожню пляшку віскі. Ніхто не здивувався, що він прихопив її з собою. Стела обережно довела Віру до заднього сидіння Ягуара. Бейнкрофт заліз туди і ж і негайно заснув. Віра назвала адресу Чарлтоні перед містом Манчестером, а Стела на передньому сидінні давала вказівки, як туди доїхати. Дорогою Ганна отримала від інспектора Стержеса повідомлення. Він писав, що прокинувся в себе вдома на канапі і не розуміє, як туди потрапив. Вона відписала тільки що все добре, а решту пояснить згодом. На той момент і гадки не мала що йому сказати, бо ж правда про істоту в його голові могла буквально вбити стержеса. Але Ганна вирішила, що розв'язання цієї проблеми можна відкласти на інший день. Вона відчувала, мусить заговорити, тому сказала, що родина безумовно зрадіє, що Віра повернулася ціла й неушкоджена. Жінка не відповіла. Вона просто сиділа, дивилася у вікно та думала про щось своє. Коли доїхали до симпатичної хатинки на двох власників за містом, Віра подякувала та вийшла з машини. Вони дивилися, як жінка дзвонила у двері. Дивно було, що вона стоїть на вулиці серед білого дня в самому халаті. Двері відчинив чоловік середнього віку, з посрібленим сивиною волоссям. Віра, вичевидь, хотіла щось сказати, але, мабуть, не могла. Принаймні, поки чоловік не згриби її у ведмежі обійми. Слідом за батьком із дверей, Вискочили двійко дівчат-підлітків. Ганна зі Стелою сиділи в ягуарі дивилися, як сім'я обіймалася і плакала. А тепер вони були тут, на стоянці лікарні. Ні Ганна, ні Стела не могли поворухнутися, а Бейнкорф на задньому сидінні досі не прийшов до тями. Ганна знала, що треба поговорити, але гадки не мала з чого почати. Незручна тиша затягнулася, аж раптом до неї дійшло. Вибач, що я збрехала про смерть Грейс, це було жахливо. Забудь, кинула Стела. «Ні, я...» – вона кивнула на Бенкрофта. «Грейс розповіла нам, що коли ти гніваєшся, стається, оце твоє... і...» «Оце нормально», – запевнила Стела. «Я розумію. Я знаю, що ви зробили і чому». Ганна звернула увагу, що акцент у Стели змінився. На зміну м'якому шотландському прийшла якась легка західна гаркавість. «А давно ти...» – Ганна нервово засміялася. «Вибач, фігню, кажу. Я не знаю навіть, як це назвати». Стела знизала плечима. Я теж. Я просто думаю, воно завжди було в мені, а коли підросла, почало траплятися частіше. Я не можу цього контролювати, тож. напевно, це лякає. Стела кивнула. А я правильно розумію, що ти не випадково потрапила до цього химерного світу. Я. я втекла з. ну, не думаю, що це місце можна назвати домівкою. Мене там тримали, а я вирішила втекти. Сіла на потяг до Манчестера, бо він перший трапився, а потім шукала собі якогось безпечного притулку і. Важко пояснити, але церква відчувалася, що вона особлива. Отже, коли Бенкроф застав тебе, ти не намагалася обікрасти редакцію. Стела похитала головою. Ні, просто хотіла залізти всередину. Вона глипнула на сонного Бенкрофта і понизила тон. Він прийняв мене туди, і це було краще за все, на що я могла сподіватися. Я лише намагалася знайти безпечне місце, щоб переночувати, а вранці знову втекти. Що ж, склалося на краще. Життя полюбляє злі жарти. Тож після цих слів Бейнтруд гучно перднув. Ганна відчула, як напруга частково відпускає її. Зрештою сміх узяв гору. Вона глянула на Стелу, яка теж намагалася стриматися, але аж здригалася від сміху, а її обличчям стікали сльози. Ганна затулила рота долоною і поступово опанувала себе. «Боже, саме це мені було потрібне!» Стела кивнула. Обидві спостерігали за чоловіком у лікарняній сорочці, який проминув машину, Сторожко озираючись через плече. Мовшки проводжали його поглядом, поки той з голою дупою втікав звідти, де мав би залишатися. Ганна кивнула на нього. Не гадаєш, передумав робити операцію?» «Не знаю», – озвалася Стила. «Здається, він очікує переслідування. Може, втікає з-під варти?» «Дуже погано, що мені байдуже. Просто немає сили». Стела знову знизала плечима. Грейс лютувала?» Ганну запитання застало зненацька. І вона здивовано оглянула на дівчину. Чому б Бо це через мене ті, ну, словом, вони прийшли до неї додому. Ганна потягнулася до стели і відгорнула волосся їй від очей. Гаразд, послухай мене. Я не можу вдавати, ніби розумію, крізь що ти зараз проходиш. Але дещо точно знаю. Ти не винна в тому, що сталося, ясно? Стела кивнула, але погляду Ганни уникала. Стело, наполягала Ганна, треба, щоб ти це сказала. Ти ні в чому не винна. Стела нарешті підвела погляд. У її очах стояли сльози. Вона усміхнулася. «Намагаюся повторити типове звернення до головного героя з драматичних фільмів із Метом Деймоном?» «Я... Ну, можливо». І вони надихнули мене. Стела усміхнулася і кивнула. «Я люблю такі фільми». «А ще вела далі Ганна, – процитую фразу, яку вчора почула в автобусі. «Я б випила воду, в якій мився Мет Деймон». «І що це значить?» «Мабуть, що він гарячий». Але, думаю, мені варто перевірити, чи доречно я її зараз повторила. Так, напевно, варто. І, може, це навіть звучало в котромусь із фільмів з ним, але це не означає, що я помилилася. Стела знову усміхнулася і глибоко вдихнула, та повітря ніби застрягло її у горлянці. Знаєш, я збиралася його вбити, отого моретті. Але ж не вбила, сказала Ганна. Але я і таки ж не вбила. Натомість ти врятувала мене і тих двох бідолах, яких захопив моретті. Ти нас усіх врятувала. Навіть Ганна смикнула під у напрямку заднього сидіння. Ага, озвалася Стела, ну і в усьому є недоліки. Але серйозно, дякую. Останнім часом усе так не зрозуміло. Але, гадаю, я все ж таки воліла б залишатися живою. Не нагадуй, ти купила пончиків, тож вважаємо, що ми квиті. Стела з Ганною подивилися на двох розгублених офіцерів поліції, які вибігли з дверей відділення невідкладної допомоги, роззиралися навкруги. Ганна вказала на них. «Гадаєш, ти мала рацію щодо нашого друга? Скажемо щось?» Стела похитала головою. «Ні, як людина, яка сама знову мусить втікати, я б дала йому фору». Ганна почувалася ошелешеною. «Ти про що? Ті люди та докторка Картер. Тепер вони про мене знають. Повірте, небезпечно. Мені треба їхати». «Ні, Стело, ти не можеш». «Я маю. Вам зі мною не буде безпечно». «Не знаю, чи ти помітила, але без тебе нам може бути ще небезпечніше». Раптом нам знадобиться хтось із твоїми вміннями. «Ні», – твердо сказала Стела, – «я не хочу ставити когось під загрозу. Мені треба? Ти нікуди не йдеш!» Ганна аж підскочила, коли з заднього сидіння загримів Бенкрофт. «Ти на мене працюєш, а наймаю і звільняю тут я. І ти не покинеш редакцію, поки я так не скажу. Чи ти забула нашу домовленість? Але жодних алеї на леді. Ти сама сказала, у церкві безпечно». «Ти слухав?» – не повірила Ганна. «Звісно, слухав». Якщо коли бажатимеш добути корисну інформацію, вдавай непритомну. Переднув ти дуже в тему, заявила Ганна і зраділа, коли стела пирснула. Бенкрофт пропустив їй репліку повз вуха. Ти працівниця редакції цього химерного світу. Отже, тебе захищає найбільша сила, яку тільки можна собі уявити. Акорд, пояснила Ганна. Сракорд, огризнувся Бенкрофт. Я казав про себе. Я не стану. Бенкрофт не закінчив думку, бо чоловік у лікарняній сорочці. Пробіг повз машину, а двійка офіцерів поліції погналися за ним. Що за... пацієнт доволі спритно ухилився від переслідувачів і рванув у інший бік. У руках одного з поліцейських залишилося те, що все одно небагато прикривало. Усі троє мовчки спостерігали, як оголений чоловік підтюбцем побіг до Оксфорд-Роуд і заметушився на тротуарі з виставленим великим пальцем. Що ж, мовила Ганна, це вселяє оптимізм. Зі мною щось не так. – озвався Бейнкрофт. – Чи це місто, що не день, дуще божеволіє? Розділ 50. Ганна розкрила коробку пончиків і обличчя одного, кого безкатька, засяїло. – Серйозно? – перепитав він. – Цілком, і ви обираєте перший. Він зміряв її підозріливим поглядом. «А що з ними?» «З ними все добре», – запевнила Ганна. «Чесно. Давайте навіть так». Вона обережно взяла коробку в одну руку, щоб інша була вільна, і підняла її для присяги. «Померте мені на місці, якщо брешу». «О, ні», – заговорив чоловік, – «не кажи так. Тут навкруги чимало такого, що тебе може вбити». Тиждень тому Ганна не сприйняла б цих слів серйозно. Але цей тиждень був дуже довгий. Ніщо вже не здавалося таким, як раніше. Я не ображаюся, Любонько, але, мабуть, мені не варто брати солодощів незнайомок. Окей, погодилася Ганна. Тоді так, мене звуть Ганна, і я працюю тут, у будівлі, де раніше була церква. Вони стояли біля тієї самої лави з урною щойти ж тому. Тепер здавалося, що це було в минулому житті. Ти працюєш у тій причинній газеті? А тож, вона широко усміхнулася. отамочки. Чоловік похитав головою. Ну, тоді тобі можна вірити. Про таке ніхто би не брехав. Як вас звати? Мене називають Двоокий. Йой, як на мене не дуже приємне ім'я. Ой, ні, все нормально. Просто розумієш, річ у тім, що я вдягаю окуляри, щоб почитати. Он воно що. А яке ваше справжнє ім'я? Пол, але мене так не називають. Ну, тепер називають. Вітаю, Поле, рада з вами познайомитися. Він кивнув. Ти хороша, гадно. Я вирішив, що ти мені подобаєшся. Навзаєм, Поле. А зараз візьміть собі пончик. Я оцей рожевенький візьму, можна? Він ще вагався. Чудовий вибір. Тут у Ганни задзвонив телефон. Вона замахала вільною рукою, намагаючись його знайти і не впустити коробку. Для помогти? Дякую. Ганна вручила двоокому коробку, її рука пірнула в кишеню пальта і нарешті відшукала телефон. Невідомий манчестерський номер. Алло, це Ганна. На іншому кінці дроту заговорили манірним жіночим голосом. Вітаю, Ганно. Мене звати Челсі Даунс. Я телефоную з манчестерського бутіка «Сторн». А, так, дякую, що зателефонували, але вже знаю, що не отримала роботу. Ой, ні, я телефоную, щоб перепросити. Минулого тижня мене не було, а моя заступниця не перевірила електронну пошту, перш ніж проводити співбесіду. Джойс Карлсон вас наполегливо радила. І якщо чесно, ви саме та, хто нам потрібен, як показує цей чортів прокол. Якщо бажаєте, робота в «Сторні» ваша. Мушу додати, що кандидатів на цю вакансію дуже багато. Ганна подивилася на коробку і на обличчя двоокого, який благовійно впився у пончик, критий рожевою глазур'ю, а потім на церкву навпроти. Алло, Ганно, ви тут, Ганно. Я принесла пончики. Цю звістку всі в Хорделизі зустріли з превеликим схваленням. Але я їх не роздаватиму, поки не почнуться збори. Цю репліку сприйняли вже не так схвально. Подумайте лише... Це може по-справжньому збадюрити нашого старенького буркутуна. Ганна сіла біля Грейс. Пластирі закривали порізи на її обличчі, зап'ясток був забинтований. Але поза цим вона мала гарний вигляд. Як твоє самопочуття? Супер. Дякую, дорогенька. Вчора до мене приходив один добродій. Сказав, що страхова компанія компенсує всі пов'язані з ремонтом витрати без питань. Чудова новина, зраділа Ганна. Так, погодилася Грейс. Особливо, якщо врахувати те... «Що я нічого не страхувала?» «Ого!» – тільки сказала Ганна. Грейс підняла руки до неба. «Шляхи господні несповідимі!» Ганна понизила тон. «А як?» – вона глипнула в куток, де за комп'ютером сиділа Стела, тримаючи в одній русі телефона в другій книжку. «Вона в порядку. Їй ще багато чого належить подолати». Ганна кивнула. Могла собі уявити. Хоча розмова біля лікарні дещо й прояснила, але залишалося безліч питань, які слід було з'ясувати. «Оксе!» гукнув з – гукнув з-під дальньої стіни Реджі. «Що?» – позвався Окс. «Не шокай мені тут, дрібний хулігане. Я сказав, що ти можеш ілюструвати мій авторський матеріал, у тому разі, якщо не шкодитимеш. Я малюю твій улюблений сніданок. Це ковбаски і два... Це пеніс!» «Реджинальде!» – обурилася Грейс. «Прошу, тут же діти!» Стела заговорила, не підіймаючи голови. «Якщо інструмент Окса має такий вигляд, то він хоче, щоб його побачили інші. Ганна засміялася, як з убуреного обличчя Грець, так і з відповіді стели. Двері кабінету Бейнкрофта розчахнулися, і Ганна зиркнула на годинник на стіні. Рівно дев'яте. Він пришкандибав уже без милиці, зате з мушкетоном на плечі. Сміємося, найжачився Бейнкрофт. Якого милого люди сміються. Насолоджуюся товариством своїх колег, пояснила Ганна. О, яка і діля. Я вражений. Ви всі вважаєте, буцімто маєте на цей час? На випадок, якщо забули, ви всі. Пропустили збори у п'ятницю. Окс підняв руку. Я був у в'язниці. Я був у лікарні. Я теж. А мене викрав маніяк. Так, так, так, глузливо закивав Бенкрофт. Обставини є в усіх. Але жодна з них не змінює того факту, що цей бастіон нездарності досі має випустити в п'ятницю новий номер газети. Тож починаємо по колу. Усі застогнали. Епілог. Бенкрофт раптово прокинувся. Знову це жахіття. Йому це снилося дедалі частіше. У день не думати про Шарлоту стало нехай не зовсім легко, та принаймні можливо. Але вночі спогади про неї зривалися з ланцюгів. Сон завжди був про одне й те саме. Це могли бути спогади про якісь щасливі миті, проведені разом. День весілля, відпустка в Римі, вихідні в Корнуолі, або просто щось буденне. Вони сидять разом на дивані, чи снідають за кухонним столом, чи роблять іще щось у звичному місці. Він почувається щасливим. І це найгірше. Відчував відлуння того, яким було його життя, а потім все припинилося. А Шарлота поверталася до нього і щоразу казала одне й те саме: "Чому ти мене не врятував?" Він просив, благав, пояснював, як без кінця намагався, а вона сиділа, дивилася на нього і ніяк не реагувала, а лише повторювала ті самі слова знову і знову. Він намагався їй торкнутися, але ніколи не вдавалося. А потім він прокидався із цим страшним відчуттям пустки. Нічні жахіття не припинялися ніколи, але зараз, після нещодавніх подій, здавалися виразнішими. Бейнкрофт машинально потягнувся по пляшку на столі. І цієї миті почув. Шум. Хтось у головному кабінеті. Він подивився на годинник на стіні. 4.23. Серед його підлеглих не було таких ентузіастів. А мені спав на першому поверсі, обмежувався тим приміщенням та ще кухнею і вбиральнею. Йому не було чого робити в хурделизі. Бенкрофт хотів уже списати це на свою жваву уяву, аж раптом знову почув звуки. Він став і схопив мушкетун. У світлі нещодавніх подій усвідомлював, що ті, хто вдирається до редакції, дали б не такі прості, як він раніше собі думав. Але все одно в кабінеті його редакції не шпорив хтось, кого там бути не повинно. І він такого не терпітиме. Поволі, намагаючись обережно ступати на досі забинтовану ліву ногу, він пошкутильгав до дверей, глибоко вдихнув, тихенько відчинив і вийшов. Не рухатися довбой. він затнувся. Хтось сидів у дальньому кутку. За порожнім столом, якого за часів голодування Бенкрофта ніхто не займав, щось читав і навіть не підвів погляду на вигук. Бенкрофт повільно підійшов. Якась частина мозку впізнала силует і аж волала: але інша вперто все ігнорувала цього не може бути, цього просто не може бути. Він підійшов ще ближче і помітив, що крізь великі вітражі з вікон почали проникати перші промінчики вони проходили крізь силует. До Бенкрофта раптом дійшло, що він досі цілиться з Мушкетона, і він повільно опустив зброю та поклав на стіл. Лише тоді той, хто сидів у кутку, підвів голову і, вочевидь, вперше зауважив присутність Бенкрофта. І редактор побачив перед собою обличчя, з виразом безумовного захоплення, як у дитини Різдвяного ранку. О, вітай, містере Бейнкрофт. Бейнкрофт зітхнув і сперся на інший порожній стіл. Привіт, Саймоне. Кінець. Читав Сергій Рубчук. 2025 рік.